Цілий почт – немов за королевою. Серед тих чоловіків було двоє поважних бізнесменів, ще кілька дрібніших за рангом та ширших плечима, мабуть, охорона. Та головне – серед почту не було Маркіяна. Серце застукало спокійніше. Антуанетті зручно було спостерігати, вона навмисно так сіла, щоб бачити, хто заходить. Та побачили її. «Доброго дня, шановна Антуанетта Едуардівна!» Дві пістолетних цівки вихопили таки серед відвідувачів королівську зачіску. Анета ледь схилила голову на знак привітання і одразу перевела погляд на Валентину. «Чудо-чудо!» – вихопало Сювалі. «Вона привіталась із тобою!» «Оце так-так, що б воно значило?» «Ми знайомі!» Антуанетта не розсипалась у подробицях. Бракувала ще, аби хтось почув, як вони обговорюють оцю зірку-балету. «Знаєш, а цей салат досить смачний. Офіціанте, – клацнула вона пальцями, – що входить до складу цієї композиції?» Не чула, які складники перелічував симпатичний хлопчина із кроваткою-метеликом, яка страшенно йому личила. Стежила краєм ока за тим, як господиня розміщує своїх гостей. Кого поруч із собою, кого далі, кого за сусідній стіл. Офіціанти метались, що називається, на цирлах, намагались не служити, а вислужитись. Маркіяна у колі наближених не було. Цього разу не було. Та й коло, яке влаштувалось, немов навмисне – не у кабінеті, не за важкими бордовими завісами, а зовсім поруч, мало не в кількох метрах від Антуанети з Валентиною, здавалося, прийшло не на обід, а на нараду, в процесі якої учасники жували і плямкали, пережовуючи не лише їжу, а якісь ділові виробничі, як говорять чоловіки, питання. Маркіяна у колі наближених не було». На серці трохи полегшило. Це була нелюбовна зустріч, ота, про яку розповідала Валя. Звичайно, ні. Навіть якщо Маркой приходить сюди, це або з виробничої необхідності, або з іншого мусу. Тут наче якийсь бізнес-штаб. У них, у чоловіків, так багато таємниць. «Валюшо, поїдемо до нас. Може, Марк прийде на обід, а мене немає?» Враз захвилювалась Антуанетта. Передпокій із малахітовим дзеркалом зустрів їх собачим гавкотом. Бебік кинувся назустріч. З кухні вийшла Галина. Був саме день прибирання. «Подавати обід, Антуанетто Едуардівну я за хвильку». Обличчя Галини відцвітало до болю знайомим синцем, який не могла приховати навіть пудра. Валя на хвилину перемкнула спогади на Ромео Отелло синю бороду. «Галю, може провести виховну роботу нашому героєві?» – запропонувала, зважуючи у руці білу сумочку. «Заспокоює. Можу сама, можу попросити добрих людей». «Дякую, пані Валю, не треба». Засоромилась Галина і почала збиратись додому. «Шкода, рекомендую, дуже помічне». «Дуже помічне? Це була улюблена бабусина приказка». Валя помандрувала думкою до села. Ането, давненько я не була в бабусі. Все збираюся, збираюся. Передала їй трохи грошей, продуктів через знайомих. Але це не те, треба поїхати. Хвилююся, як там вона, чи здорова?» «Звичайно, треба поїхати», – підтримала слушну думку Антуанетта. «Як у селах люди бідують, Валюшко». Просто слів немає. Ми їздили якось із Марком до його матері. З мамою, звичайно, все гаразд, здорова. Марко дає досить грошей на життя. Але ж усім неба не прихилиш. Пенсії копійчані, та й тих не виплачують, а за газ, за паливо, за світло заплатити треба. Як важко стало жити? Важко? Валентина навіть здивувалась. «А мені, здається, навпаки. В магазинах є все, що хочеш. Кожного дня відкриваються нові. Купуй хоч щодня новий одяг, взуття, продукти, що душа забажає. А я он собі нового перстеника із діамантом придбала. Поглянь, гарний? Я про такий раніше і мріяти не могла». «Валюшо, ти де живеш? В якому світі?» «Не бачиш, не чуєш. Довкола стільки біди, стільки людського плачу. А чому я, власне, повинна цей плач слухати?»